Бащицата е търкалящ са камък, се пее в това парче на Крейка Дейвид. Ние продължаваме, т.е. започваме хоризонт до обед с театралната тема. Хубаво е, че българската политическа действителност прилича на лош театър, защото знаете правилото, ако има пушка на сцената, тя трябва да гръмне. Започнах с много кратък театрален коментар върху появата на патрон на сцената на държавата и аналогия с това, кое което се е случило преди 194 години в а, Великобритания. А, не приличаме на британската политическа действителност а, преди близо 200 години. Там успяват часове преди реализацията на антиправителствена конспирация а, да я спрат. Сега обаче за театър ще става дума без политически или огледални намеци. Оптимизация на театрите предложи министърът на културата Вежди Рашидов. В неделя Благоевградският театър оповести Писмо до министъра с техните опасения от предлаганите промени. Ние поканихме за разяснение заместник министър Буилбанов. Той не може да се включи в този час заради ангажимент и оговорката с него е да говори в следващото предаване на хоризонт след 1.30 30 днес. Но това не ни спира от а, опита да разберем какви са тревогите в Благоевградския театър. На телефона е Мартина Апостолова, тя е от малото попълнение на театъра. Добър ден, Мартина! Добър ден, здравейте и на всички слушатели на БНР. Кажете ни, а какво, а какво намирате като непосилно изискване от страна на Министерство на културата? Непосилни изисквания, казвате, че то поставя за театрите извън улица Раковски в столицата. Много, много е, ясен образа. Защо мислите така? Ами, преди всичко непосилни са изискванията от много години насам, които Министерството на културата има към извънстоличните театри. По простата причина, че с всички реформи, които се случват, а, така и не се видя а, да бъде взето предвид положението на извънстоличните театри, регионите, които те обслужват, а, специалните едва ли не нужди, които имаме ние поради пътувания, командировки и така нататък. Именно заради това решихме да с колегите да излезем с едно отворено писмо, в което най-накрая да се каже, че а, главно трябва да бъдат взети мерки локално, а не условията за всички да са еднакви, защото а, няма база за сравнение. И това го казвам като а, институции, не като театрални трупи, кой се справя по-добре и кой по-зле. Всички работим адски много. Особено а, трупите и техническия персонал. Всички работим адски много, а, но в същото време от години на сам възход не се вижда несъпоставимост между, да кажем, известността на трупи, които идват от София, на място, ако се сравнява конкурентноспособността, така да се каже, и печалбата, която може да докара една известна Софийска трупа в сравнение с трупата на Благоевградския театър, ли ви безпокои? Не, в никакъв случай. Знаете ли, преди няколко дни получихме в нашия театър в Благоевград писмо? от група за подкреп Българския театър, а, в което те изразяват, разбира се, подкрепата си не само към нас, но и към всички театри, които в момента се борят за оцеляване. И имаше един абзац, в който те споменават, че а, идването на така наречените мечки, срещу които аз нямам нищо против, казах го вчера и в друго интервю, но идването на тези мечки може да се буди тяхното любопитство единствено и само да видят известни лица от, от телевизията, от киното, да ги видят на живо. Но те са наясно с това, че тези известни лица не могат да идват всеки ден там. А искат да виждат тяхната си трупа, хората, които те познават, да, да, да подкрепят тях. Разбирате ли? Нас няма как да ни притеснява изобщо а, ситуацията с мечките. Те идват просто да го спа. Това беше, важно, това беше важно за а, уточнение, защото една от идеите, както разбрахме от а, репортажите след оповестяването на тази нова идея на Вежди Рашидов за оптимизация на театрите, е да има отворени а, сцени, да има а, подвижни а, театри. Тук а, цитирам по по памет, но да ви върна към въпроса за преразхода на средства. Какъв е преразходът в Благоевградския театър? Как се е формирал той? И защо се оказва, че не само вие, но няколко извънстолични театра са в такава ситуация? Ще ги кажа, Кърджали, Вратца, Търново, Операта в Стара Загора. Смолян също. Смолян. Смолен, Смолен, а, Смолен, дали дали, Защото а, четохме едни оптимистични, приповдигнати новини за това, че а, Смоленския театър няма да се бунтува, тъй като се учредил специален съвет за култура към областния управител, там е бил и председателя на съюза на артистите Христо Мутавчиев, на който му искат оставката в момента пък mm -hmm. от Народния театър. Оттам тръгна всичко общо взето, но вижте, аз не съм счетоводител, за да знам точно колко е разхода или преразхода на, на нашия театър. Но знам, че бил много, преди да бъде опростен, макар, че да упростиш дългове, малко абсурдно ми се струва, но както и да е. Ще ви кажа моето мнение и това на много от колегите ми, за да се влезе в толкова голям преразход, говорим за стотици хиляди левове, трябва да не си бил наблюдаван в действията си. Или да си бил назначен умишлено, за да влезеш в този преразход. Или мога да говоря абсолютно конкретно. От години наред се назначават временно изпълняващи длъжността директор, като в никой закон не пише колко точно трае мандата на временно изпълняващия длъжността. Назначават се хора, които вкарват във все по-голям преразход въпросната институция. Те не са нито контролирани от Министерството на културата, нито санкционирани, най-малкото уволнени или отстранени от длъжността си. В крайна сметка, Държавният театър той е под опеката контрола, егидата и наблюдението на Министерство на културата. Къде е било Министерство на културата последните 6 години, в които ние и още няколко извънстолични театри сме влязли в толкова голям преразход? По моята логика, когато видиш, че някой не си върши работата при първите 50 000, му поставяш условие. Или управяш, или си тръгваш. Съжалявам, че съм толкова директна, но мисля, че вече а, нямаме нито време, нито причина а, да мълчим и да не, се, а, да не се изправим срещу това нещо. Значи, или е умишлено, или, или се случва умишлено, или просто има изключително много слепи хора в, в тези среди и в това управление. Аз не мога да си представя как можеш да позволиш да се затриват културни институти при положение, че ние, например, в Благояв град обслужваме толкова голям регион. Нямате си представа, че играем в градове, в които децата не знаят български язик и когато ние отидем там, това е единствената българска реч, която се чува. Ами като ни няма нас, мечките, дали ще отидат в село Ябланица или в Волкосел да играят. Съмнявам се. Важни въпроси поставяте. Топката отново е към Министерството на културата. А, искате, т.е. в писмото казвате, че ще поискате оставките на министъра и на неговия заместник. А, няма да се занимавате на ниво временно изпълняващ длъжността, директор. Така ли да разбирам? Така ли да го четем това, това казване? В, в това искане наше на оставките... Както ви казах вече, за мене вината е и с тези временно назначени изпълняващи длъжността директор. Да. С сигурност ние ще се борим да имаме адекватна и компетентна администрация и не бихме позволили повече да се назначават хора, които биха ни дръпнали още по-надолу. Но въпросът е кой проспа преразхода, за който всъщност по някакъв начин има заплаха от санкциониране, въпреки че министерството казва, ние ще им ги упростим. Той не е проспан преразхода. Преразхода е просто премалчан. Добре, не благодаря. Ви. Пред нас, а пред а, а, цялото общество. Благодаря ви, Мартина Апостолова, Драматичен театър, Никола Въпцаров, Благоевград. Благоевградският театър излезе с отворено писмо, в което казва, че ще поиска оставките на министъра и неговия заместник, защото очевидно те не се справят с реформата според Благоевградският театър.